Bismillah alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulam ala alaikum salam ima ba'd. Nadam se da se dobro čujemo. Praksa nam je bila do sad da čitam redom pitanja i odgovaram na njih. Pa će mi tako uzelaći pomoć i sada uraditi. E, prvo pitanje. Znači, svim pitanjima brike došla, elah, selam alejkum, alejkum selam svima, da ne to. Prvo pitanje je bilo kakav je propis za ženidbe djevojko djevojkom koja je primila islam. Znači, i su roditelji ostali, a čiji su roditelji ostali kršćani? Znači, su roditelji ostali kršćani? Ko će biti njen dali u tom slučaju? i kako se obavlja vjenčanje. Što se tiče toga ko će biti veli, nema razilaženja među učenjacima da žena koja primi islam, a njena rodbina s muške strane, koje joj inače mogu biti staratelji, ostanu na kufru, da u tom slučaju njima nije dozvoljeno nikom da ju budu, budu valij ni, ni znači staratelj, ni otac ni brat, ni sin ako bi imala sina i tako dalje odnosno, složeni se učenjaci da u tom slučaju da je staratelj e, toj ženi ima oslimana, odnosno vladar tog namisnik tog mjesta tako u prijašnja vremena bilo naravno danas se misli na, na kadiju, ako ne ima kadije misli se na učenog čovjeka, odnosno na daju Znači njuvi bi trebalo biti staratelj, neki, neki učni čovjek, neki daja, hođa, fendija, svejedno nije bitno uglavnom. Znači e, staratelju ne može biti ni otac, ni brat, ni sin ako je starija i tako dalje. Naravno, odio je pitanje djevojka, znači e, nije udavana. Jel? I kako se obolja vjenčanje? Vjenčanje se obolja kao i, i vjenčanje jel? bilo koje druge muslimanke, jel? znači mora imati dva svjedoka staratel znači staratelj da bude, malo prije smo rekli ko, ko može biti staratelj, znači da se da se odredi odredi mehr, i spomeni mustehave da se spomenu u toku braka i oni poznati šartovi ruknovi je treba ispuniti u prilikom slapanja braka. naši kao i kod udaje bilo koje druge muslimanke. E, nadam se, jel, da, da je da je ovo Ja, ja sam odgovor. Allah zna najbolje. Drugo pitanje, naravno jel, učenjac samo, samo da napominje učenjac kada kažem da su složni oko toga da, da jel, staratelj ne može biti niko iz njene, pa midako je kafir od, muškar, od muške strane, a da u stvari obojeza da ne bude neko od, od muslimana, od, ima učenja, kadja i tako dalje, on to dokazuju sa kuranskim majtom iz suri Elmaide u kojem uzvišeni je kaže ja vedleti na amen ulat ta tekhilu jehuda va nasara eulia, ba'd o vjernice nauzimajte židove kršćanje za prijatelje eulije, za pre, za prisne prijatelje kaže oni su jedni drugima prijatelji aulije i staratelji iz ovog ajeta učenioci zaključili je da su kjaferi jedni drugima staratelji između se da mogu biti pomagači, prijatelji, a da ne mogu biti jel, da ne može biti staratelj jel, muslimanu, ne može biti kafir staratelj. I za ovog ja ajde zaključili je li da, da ne može znači otacskoj ostao na kufru biti staratelj otac ili brat uh ili sestri koja je primila islam. Drugo pitanje Možete li nam ukratko pojasniti propis pokrivanja lica ženi? Da li je obavezno? Da li ima vjerovodosan hadis da je pokrivanje lica ženi vađi? Ban Allah vas nagradio. Vrlo je teško u ukratko pojasniti. Uglavnom, ono što je bitno na ovom mjestu da se na, na, na, naznači je to da danas se puno govori o, o tom pitanju. I e, nažalost mnogi mnogi su iznijeli neki lažne informacije i nisu prenili od učenjaka ovog umetka stav po pitanju pokrivanja lica a to je ovo je vrlo bitna stvar da učenjaci znači govorka kažemo učenjaci misimo na, na prošle učenjake na prijašnje učenjake ne na savremene da da su svi složni na tome da je pokrivanje lica po šarijatu propisano. Znači da to nije nikakav običaj koji je ostao od Araba, bez obođa bio on kod njih običaj, ne bio prije Islama, jer žene, kako se prenosi u džahedjetu, nisu bile pokrivale lice. E, znači nije to običaj, nego je to vjerski propis, s tim da su učenjaci različno kod toga, da li je muslimankama, nakon što se složni, učenjaci su složni da, da su žene Allahov poslanika s.a.m. bile obaveza da pokriva lice. A različite se oko pokrivanja lica ostalih muslimanki, na dva stava. Znači, složni su da je propisano pokrivanje lice, ali sa različili na dva stava. E, većina učenjaka smatra da joj je sunet i musteha pokrit lice, a nije važib, dok manji dio učenjaka smatra da je vađi pokrit lice. Ovo je ono što je istina po ovom pitanju, što je došlo u fikskih knjigama i prema od islamskih učenjaka da ne spominjem koje koji je učenjak šta, na kojim stavu bio. E, a ako se vratimo na dokaze, na argumente, ispravan je stav, Allah zna najbolji, ispravan je stav da je pokrivanje lica žene vađib, na što upučuju jasni ajeti, pogotovo dva ajeta, i u suri Nur, 31. ajet suri Nur, i u suri Ahzab, zaborav sam koji broj ajeta. Navršimo taj ajeta, dva ajta direktno govori o pokrivanju lica. Naravno, ajt ajet usuri nur u, u čiji je tekst, vodi ab-ribna bi humu inna ala juyubihin in kavela sva spuste zase. Wala yubidin min zinatihin illa ma dhahara minha. Ine kanepokazuju od svojih ukrasa osim ono što je svakako zpođašnij. Znači ovaj ajet. Bez obzira, što se pre, u tepsiru ajeta prenosi e, ráčna myšljenja. E, ovaj ajet, e, kada je objavljen v e, bileži Bohari o sunca Hihu. Znači ovaj ajet, znači, imamo teksta, text ajeta. Každje neka vela svoje spusten i zase. Vela svoje mislije so ovdje, znači s strane, da spusti nizase. se, a da džujubih, ne džujubih, ne to su, to su da se pokriju grudi. Znači spusti se iz glavi preko grudi. Znači nemoguće pokriti znači, e, nešto preko glavi i da se pokriju grudi, da se ne pokrije lice. To je prvo razumivanje iz ovog ajeta. Jel? Druga stvar koja je puče iz ovog ajeta da je obav za pokrit lice, a to je ولا يوبدين من زينتهن الا ما ظهر منها ina kada pokazuju od ukrasa svojih osim ono što je ionako spoljašnje neka ne pokazuju ukrasa svojih ila ma zahar minha što je svakako spoljašnji znači a šta je svakako spoljašnji znači odjeća kako se prenose u ovih radoosnih predava odlahim na mesouda da prošlu ajetu i neka ne, ne, neka ne pokazuju svoje ukrase osim ono što pokažu one ilama zahara minha, znači ono što je svakako spoljačni, tu je ajte. A da je došlo u ajetu osim što one pokažu, tu bi po tim izuzetkom se moglo misli na lice i ruke, kao što imaju stav učenjaka da se misli na lice i na ruke, da je tu izuzetak u ovom ajta. Znači, ovaj ajet u ovom drugom, u ovom drugom dijelu, znači, ova je druga, druga tačka u ajetu, koja ukazuje na to da se misli na pokrivanje, da, da, da se kaže, osim ono što je spoljašnje, na spoljašnje ono je ono što je od odjeći i ostalo. Elemneise, ono što je još bitnije od ovog, bilježi Buhari o sahihu, da kada je objavljen ovaj ajet, da su žene, Buhađira, a u Rivajetu Ensarija, e, iza, e, izašle iz svoje kuće s, e, sa pokrivenim licima. Pa kao što, što je u Rivajetu, pa, se, pa su ličile na, na crne vrane. Kaže Ibn Hajar u komentar Buhari da je ovaj hadis najjačiji dokaz koji jasno ukazuje da ovaj ajet i sur nur, da je njegovo značenje pokrivanje lica svih muminka muslimanka, ne samo žena poslanika s.a.m., nego svih muminki. Znači da je ovaj, ajt, znači ovaj hadiz, znači ajet je objavljen i... E, kada su ga, kada su se prenio ovaj ajet ashabima oni su otišli i preneli svojim ženama a one su izašli pokriveno u glica znači ono što su imali svoje od od od, od, od, djeći, od platna one su od tog platna napravile uh, prekrivač da lice znači uh, I kaže Ibn Hađar, znači da ovaj hadis je najjasniji, najdirektniji naj dokaz i najjačiji dokaz po ovom pitanju da je vađi pokrivat lice. Jer ova ovo razumijevanje ashaba, sahabi, kensarija u rivajetu muhađira, njihovi žena, znači ashab, a, a, a oni su prenili od svojim ženama, žene su takve izaše, direktno putučuje da je značenje ajeta da muslimanke pokriju lice. I nema sumnijel da je ovo, kako kaže Ibn Hađar, najjačiji dokaz da je muslimankama obavezno pokriti lice. To je naš znači, vjerodostojan hadis bilježi ga Buharija. Naravno, e, drugi hadisa je mnoštvo. Kao što je hadis el e, Oda Išera radijallahu kada je izgubila vilajel kada je izgubila vilaj e, ogrlicu prilikom vraćanja iz jedne bitke. Pa kada je došao Asab do nje, pa je vidio, a je, je kaže, a Išara radela znaome je, kaže, prije a ona je bila pokrila lice, kada je ona došla, kada je on došao, ona je pokrila lice kaže me je od prije prije nego što je došla naredba pokrivanja lica naredba hidžaba pokrivanja lica znači što jasno ukazuje da je bilo došla naredba pokrivanja lica ona ne kaže za nju samo nego uopšte pokrivanja lica ženama e, također drugi ajet u, u suri ahzab ja ejha nabijo kul li azwaj o Benatikeva Nisael mu'minin judnine alejhine min dželabibihin o vjerovjesniće reci ženama svojim i svojim kćerkama i ženama mu'mina neka spuste neka obuku spuste niza sa svoje džilbabe Prenosi se od, od Abdullah ibn Abasa, radi Allahu anhuma, i od drugih ashaba, da je ovim naređeno pokrivanje lica. Da se u hadisu, da se ajetu misli na pokrivanje lica. Da je džilbab stvari, ona odjeća sa kojim žena pokriva lice i ostali dio tijela. I ovakvi e, dokaza, jel ima i drugi ajetovo pučaju na to, a hadisa da ne govorimo. Je mnoštvo koji jasno dosmisel ukazuju na obavezu pokrivanja lica žene. E, na ovom mjestu je može spomenti da najjači argumente koji ima druga strana, koji kažu da ni da žena muslimanka mimo žena Allahu poslanika sallallahu selam, ostalim smatra nije važno nego samo musteha pokriti lice. On to dokazuju, jel e, sa mnoštvo hadisa slabih hadisa koje ne potraz spominjemo poput hadisa Oeismira radijalullah anha poznat je hadis koji je veoma od vjerodostojnih hadisa dokazuju sa dva hadisa jednog Bilježi Buharija Muslima drugog samo Muslim čiji kontekst hadisa ne ukazuje direktno to da su da su žena da, da da su žena imala okrivenu lice odnosno hadis je ko je mu došla ali ih i da je za vrijeme hađa, kada je poslanika sada obavio hađa, znači desite godine po hiđi, da je, mu, da je došao otac sa svojom čerkom i čerka je pitala jel Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam nešto? A Abbas je bio sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam i kaže on je gledao u nju A poslanik salallahu alaihi wa sallam mu je okretao lice od njej. Na njegovu licu okrinu da on ne gleda u nju. I onda oni kažu iz ovog hadisa se zaključuje da je ona bila otkrivena lica. U hadisu nije spomenuto njino lice i da je bilo otkriveno. Međutim, e, pokušava se iz konteksta ovog hadisa zaključiti da je njino lice bilo otkriveno. Ajde, jel, odgovor je, znači, prvo nema u Hadisu direkt spomenuto da lice je bilo otkriveno. Ajde, bilo otkriveno, to je hač. Na hači jel, uh, zabranjeno pokrivanje lica nikabom ili burkom. Um. I zabranjeno, jel, uh, oblačenje rukavice, kao što je došlo bi na u Hadisu. La tazbasul mohrima. Nikab wala kufadzajn. Žena u hiramima ne oblači nikab, znači, ne nikab ni te rukavice što je također znači dokaz za oni koji kažu da je obaveza da, da nosi nikab. jer što će što će doći da, da, u hadisu da ne nosi da niko nikab. nikab. Na znači, ovo se odma da pojasnimo zabranjenim ženama nosi nikab ili burku, burku znači, ono je odnošenog. znači ta zabran znači da ne nosi znači burku nikab, a ona a njoj je obaveza da pokrije lice, ona konje ono nikab normalno, obaveza da pokrije lice sa nečim drugim mimo niqaba i borkuje. To ne znači da ne smije uopšte pokret lice. E, a ovaj drugi hadis kojim dokazuju, znači ovaj hadis e, ovaj sa kojim dokazuju, koji Buhari u muslim, nima direktno hadis hadisu, da je žena imala otkriveno lice. A drugi hadis koji dokazuju, to je hadis sa kojim dokazuju e, dozvoli muslimaki da, da ima otkriveno lice, da nije važi pokret lice, a hadis koji bilježuje muslim, u kojem da, e, od došao, hadis koji e, prednosio da bila bila radijala, radijala hanhu, Da kada je Allah upozorio, da sam sam sam uh, održao vaz muškarcima za primitavno žene i držao im vaz i postakao ih jel, da, da daju sadaku i uh, upozorio ih, jel, rekao da su, da će uh, najviše stanolika u džehennama biti u stvari žene. Kaže, od žena ustala. Jedna žena je ustala, kaže, i pitala, zašto? Što baš žene da, da budu najviše u džehennama? Što uh, nema žene? Ali bila u otel ali Fadain. Ma što je lažno. Kaže i e, a kako je ajimala sa Fadain. Pa kaže jel, ovaj hadis e, direktno ukazuje da će da žene za vrijeme poslanika znači e, imale e, e, otkriveno lice. Ovaj hadis kaže da ima otkriveno lice. Međutim jel, a, hadis, a, u hadisu nije naznačeo no, da li to, mogla je to biti robinja, jel? Uh, ili da je to žena koja, koja je tek primila Islam, ili slično tome. Uglavnom ovaj hadis, znači, nije, ne može uh, prebažnuti sa svojom snagom nad onim drugim hadismom koji kazuju na obavezu pokrivanja lica. Uglavnom to je rezimije o, o, po ovom pitanju i ne bi plao dulje oko toga. Ono š, uh, ono što, što sam na početku rekao, jel, uh, a, a, a to je, jel, znači, da, da je tačno da postoje razlike među muslimancima, međutim slože su na propisanosti pokrivanja lica, alca razlika da li je to sunnet ili važno. To je hap istina po ovom pitanju. A neka kao što nas je spomeno ni uho od islama da je to da je pokrivanje lica pretjerivanje e, u vjeri i tako dalje i da u stvari i e, žene koje pokrivaju lica tamo u Evropi prave probleme, europljanje na pogrešno predstavlja islam i taki glupaci koje se čuju najučuti od od čak i od nekih jel, koji nose neka neka islamska zvanja i, i i za koji se smatra da su, da su učeni i da su učili islamske znanosti. Što nije tačno. Jel? Uglavnom to je li to po ovom pitanju ovaj, rečeno da bude kratko? Ja malo dužio, ali znam najbolje. Sljedeće pitanje, treće pitanje. E, u njemu je došlo. Treće pitanje. Vjesna otac umro i njegov grob, grob mu je prepukao sa strani i poklekao kod glavi Šta da radim? E, odgovor na ovo pitanje je da da treba poravnat ponovu zemlju na, na kaboru i da uopšte nije neki problem to što, po, po što je pukla zemlja i da se slegne zemlja. Zna, zna se razlog zašto slegne zemlja, ostane možda određeni prostor e, neispunjen prilikom ukopavanja Ili, ili zna se desiti da se poreme daske, pa uđe zemlja iz, između te daski, i tako dalje. Hele, Neys, uglavnom, to ne pracuje nikada problem, znači treba ponovo poravnat zemlju, ne dovenesit novu zemlju, dakle, svakako treba jel, visina, visina kabora da bude jedan šibr, jedan pedal, jel, po hadis, vjerodostojnom. Tako da ovo uopšte nije neki problem. Jel. Allah, za Četvrto pitanje. Ako komputer za gotovinu košta 1000 maraka KM mogu li isti kupiti za 1300 na godnu dana ako su plaćili preko banke? Hvala. Ovo mi je već bilo govoro u tog predavanja. Znači bilo koja prodaja, odnosno kupovina na rate uz veću cijenu kao što ovaj slučaj. Ako ide preko banke to je vid kamate. Vid skrivene kamate. Čije smo je značenje, pojasnili detalje i tako dalje. Znači, zabranjeno je ovaj, ovaj vid kupovine e, u ovom slučaju kompuitera ili bilo čega drugog kako ide preko banke. Znači pro, e, kupovina sa većom cijenom na rate. Ako ide preko banke ona je zabranjena. Jer je to prekriveni, prekriveni vid kamati. Pojasnili smo on, u toku predavanja. Peto pitanje. Da li smije snaha ići kod svekrvi? Ako i ona pravi probleme, pokušavali smo sve da smijem situaciju, ali, nisi, ali ništa nismo poslijeli deset godina. Samo doži do svađe u, u braku ide. Dajte mi savjeta. Snah i svekrve je, sve je nerišena delima. Ko je li ovo samzivo, snah i ovaj spuk, kombinacija snaha i ja, Snaha, ako analiziraju sve jezičke strane, Snaha je sa strane svekrve je ona koja treba da sve snosi snaga sve snaga sve što je problema na nju se snos, na njenu lađe iđe se svali al ja to nazvano snaha. a svekrva je na nazvanu strane mladi svekrva je ona svekriva za njihov život sve ona kriva što god se desi sa mužem sa u njenom životu s, uh, da svekrva odnosno svekrvaњу kriva sve je kriva ona je sam naziv puči je na na kontradiktornost ova između ove dvije osobe nespojivoost njih dvije je tako da ona jel, danas ova, da je nemoguće riješiti i, i vrhovito primjer je lepih lepih odnosa između snahi i svekrve a i nije čudo jel, a, Majka hranila sina i voli ga i tako dalje i dođe mlada snaha i oduzme joj sina, jel? pa ona onda ljubomorna na snahu i tako dalje. E, a snaha, jel, e, odnosno mlada koja se udala za njinog sina, ne voli da joj se sve petlja u život, da joj, da joj ona određuje kako će da živi i tako dalje. Tako da je ta, te, ta kombinacija nerešiva. Odnosno, naravno, sa, sa širijaske strane, naravno, da treba imati lijep odnos, da treba jedne drugu pomagati, razumijevati i tako dalje. Međutim, uglavnom, ovo se je, završi više, onako, na teorijske osnovi, a teško u praksi. Konkretno ovaj slučaj, jel, pitanje je malo čudno, jel, da li smije snaha ići ko sve krve, jel, ako ona pravi probleme. Prvo, ta snaha ne bi trebala da je pravi probleme, jel, na, na tu snahu. Ovdje ne znam ko pita, jel, da li pita njih muž ili nije bitno ko. Znači, tu snahu treba posavjetovati da ona ne pravi probleme sve kako je do njih. Ako ona tako, uzrukoje probleme. Prvodna ne treba pravi probleme. Međutim, jel, ako, ako bi iš, znači, ne treba pravi probleme treba da i treba da obilazi. Treba da obilazi, treba da je zijariti, dalje, treba da obudi na usliju, da je pomaže i sve ono što, što, što podrazumiva lijep odnos između sve krve i snahi. Međutim je lako je to u pitanju neka narav čudna kod te snahi a i možda i kod svekrve gdje nešto naspoljivo ne da zajedno sjedjela da se ne posvađa i tako dalje i logično to da snaha ta pravi probleme tako jer takva po prirodi po temperamentu jel onda je bolje izbjeći e, ta bolje izbjeći ta e, znači e, od dva zla dva znači imam ovdje dva zla da da su da uopće snažno ne ide sve krvi a drugo zlo ako ovdje pravi probleme jel šta je od odloga od veće zlo veći veći zlo se pravi problemi nego da je nego da je ne obilazi jel u tom slučaju znači zavisno jel kakva je situacija jel i bolje je da je ne ide jel a na kakav je bio onda na kažem jel znači to je od lijepog odnosa prema roditeljima svoga muža e, Lijepogodno se da je obilazi, da, da ih poštuje, da izražava poštovanje. Međutim, roditelji njenog muža nisu u njoj rodbina. Nije, nije važi da ono država rodbinske veze sa njima. I to na neodlazak njima ne znači da ona kida rodbinske veze. I on svakako nije nisu rodbinske veze. Ali ona sa neodlazkom, one kida te taštinske veze. Hele, neći se. Mislim da je odgovor bio dovoljno jasan. Sljedeće pitanje. 6. Uh, dali mi je haram odbiti da primim hedijo sestri s kojom sam imala nekih iskušenja i ne želim više kontakt s njom i straha od novih problema. Sestra živi u drugom, bra, u drugom gradu, hedijo je ostavila do zajedničke poznalice. Uh, davanje hedije je u, uopće mustehabil, kao što je došlo kjerod osnovu hadisu u kom poslanik sam sam kaži tehadu tehabu e, dajte jedni drugima udjeljujete jedni drugima hedije da bi se boljeli međusobno davanje hedije znači vodi u to da se, e, da se osobe ljudi međusobno zbliži da se zavoli znači davanje hedije u ne mu stahab, to što radi ta sestra radi nešto što je, što je preporučeno islamu a odbijanje hedije Odbijanje hedije u osnovi jel mustehabe da se prihvati hedije, hedija ponuđena data hedija, a ako odbijanje hedije ima razlog svoju pozadinu, ono je može biti opravdano, onda nema smijetnje da se odbije, jel? Nema smijetnje da se odbije, znači nije haram. Znači ako konkretno se ovdje misli osoba koja pita da li je haram, nije haram, odbiti hediju nije haram. Uh, on Naravno, zavisje od koju hediju, jel? nije isto odbiti miris kao odbiti ove ove druge hedije. Uh, znači, odbiti hediju nije haram, o, uh, konkretno je odgovor na ovo pitanje. Ali je bolje, ako, uh, ako za toga se ne krije nešto, ne, neke, neke, ne vodi neke loše posljedice, da se privati hedija jer ona zbližava ljude, ona poboljšava odnose među ljudima. Uh, jer je u oslovi propisana i davanjem i uzimanjem. Allah zna najbolje. Euh, sedmo pitanje, kakav je propis polaganja hifsa pred komisijom Islamske zajednice u Bosni za sestre, za sestru koja nosi nikab. E, polaganje hifsa pred komisijom e, uh nije opštenje šerijskih propisa, je l' e, e, hifsa uči pred učenim ljudima, pred karijama, pred učenim ljudima. I ono što je praksa muslimana u to je da se uzma tzv. iđaza. Iđaza znači potvrda da je neko položio, his, da, da ga je učena osoba, karija, učena osoba u Kur'anu, da ga je preslušala. I potvrđuje sa tom iđazom da, da ga je preslušala čitao Kur'an i da je, naučio, da je ta osoba naučila Kur'an na pamijeti. Naci to je ono što je praksa bila praksa kod Osmana od pod ashaba pa nadalje. A samo polaganje ifsa pred komisijom znači se to znači nema smetnje u osnovi, a nije nešto što, što, što, je, što je dokaz znači ifsa, nešto što je preporučeno islamu i tako dalje. Našao je pred komisijom ovo ove ove strane ili one strane, znači položiti hips pred učenom osobom pred kariom bilo je u islamskom svijetu pa i kod nas to je ono što je praksamost imana je al jer tako se uzima je tako se Koran se uzima kako kaže Šefahijan sa usta drugog znači on se sluša i drugog apslušava i tako, i to je praksamost imana tako se uči Kur'an tako se ashabi uzimalo od poslanika sa samim tabinio da sahaba i oni posle njih i tako dalje Znači, tako se uči Koran i, i tako se uzima. Znači. A putem i Džazije se potvrđuje, potvrđuje da je neko savladao u ovom slučaju Hips. A što se tiče jel, sestri koja nosi nikam, normalno za nje je još drugačiji propisa, to je da, da u tom slučaju nije dozvoljno da otkriva lice. Jer za tako nešto nema razloga, osim ako bi jel, bilo potrebe radi identifikacije, identifikacije e, pred normal ne da, da, da otkrije pred muškim osama, nego da otkrije nekoj sestri jel, da tu bude dođe neka sestra prisutna, da bude prisutna jel, prije toga jel, prije toga, jel, toga i da ona utvrdi njen identitet a da a pred komisijom polaže pokrivenog lica a to, to sa strane lica a sa strane slušanja glasa da muškarce slušaju ženski glas is, a, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje da li je ženski glas avrat ili nije. Većina učenjaka je da je ženski glas nije avrat što je ispravno mišljenje, da ženski glas nije avrat pod uslovom ili da žena sa svojim glasom ili na zavodi i, i nema namjer ili da, da drugu stranu odvede u fitnu. Je znači, s tije strane nema smjetni. Sa strane glasa nema smjetni da žena polaže hips pred muškarcima. A, a ako nosi nikab, važu da, da pokrivenog lica bude ako je traži jel, da otkrije lice, nije to dozvoljeno, i nema razloga da traži tako nešto, a u, u suštini, jel, nije joj obavezda da baš mora polagati HIFS pred komisijom, ovom ili, onom, dovoljno da uzme džazu od jedne osobe, ili, al bolje normalno, od više osoba, ne komisije, ne komisije može i mimo komisije, da određene osobe, određenog hafiza, a, karije, kojih ima kod nas u Bosni, da od njih da kod nje položi hips i da dobi džazu da je položila ifs položila i položila alazna najbolje e, osmo pitanje K kroz jedan primjer da, da pa na primjer posudimo recimo 3000 dolara ili veću svotu sa obavezom vraćanja za 10 mjeseci i pošto se kurs valuta često mijenja e, neka se dođi situacija da da na dan vraćanja duga padne ili, a, I pa da li iste valute dođe do razke vraćanja istog iznosa kako regulisati je li to rešenje iznos, iznos pri zaduženju vezati za količinu zlata i tako a, pri vraćanju a izlato a izlato minja čini Allah nas nagradio ako može objašnjenje. Ovo je poznato pitanje jel vanom većina učenjaka ili skoro da je mali razilazni po ovom pitanju jedna stavu da pozajmljeni posuđeni ime etak u slučaju novac a, u onoj vrsti u kojoj se posudi, znači novac, ako se posudi u dolarima, a, na određeno vrijeme obaveza je ga vratiti u istoj vrijednosti, u istoj količini i u istoj valuti skoro anatomila su složeno učenjaci kada je to pitanje posuđivanja među ljudima. Ima razilaženje oko oko firme, je kad su u pitanju kada su u pitanju firme, kada su pitanju investicije i tako dalje. Ja po pitanju ovog ličnog posuđivanja tako dalje, znači skoro da nema razilaže ispravno mišljenja učenjaka da, da je obaveza vratiti jer potencijalno mogućosti u kamate, da je obaveza vratiti u istoj valuti i normalno istoj količine novca, jel? da ne bi bila kamata. Znači nije dozvoljeno vezivati tu taj novac za, za zlato. Da kaže, recimo 3.000 dolara, koliko vrijedi zlata u to vrijeme? I kad dođe vrijeme vraćanja, eh, kaži, u to vrijeme znači, bilo toliko zlata, e, sad daj mi toliko zlata, bez ovo kolika bila cijena zlata. Tako nešto nije dozvoljeno. Nego je rješenje, šta je to rješenje? Znači kada se oče neko, neko posuti, a nije, a promjenjiva je valut, mijenja se vrijednost valuti, promjenjiva je jer ja, rješenje je tu znači da da za za taj inovator samo sad ovo 3000 3000 dolara da kupi zlato primjera da kupi nešto što je nepromjenjivi nepromjenjivac i ćemo nepromjenjivac i manje je promjenjiv nego drugim nego drugim, imetku kupi zlato i onda dadne toj osobi zlato posudio zlato a ta osoba nek sad proda zlato i nikud ne sebi novace to toga neinteresi Znači kupi zlato i duža, znači ta osoba je duža da joj vrati zlato. Bez obzira koja je vrijednost bila zlata kako ga, gdje će ga kupiti, pod kojom cijenom. Znači tako sebi garantuje stabilnost toga što posuđuje. Znači vrijednost toga što posuđuje da je dobro nepromjenjiva. Ili ako pitanju neka druga valuta, znači ima valutu, recimo u, u dinarima, koji su promjenjivi, sad razsut, sad padaju, sad razsut, sad padaju ili, ili, ili konstantno padaju. Da bilo da bilo sigurno da, da neće biti u kada posudi. Znači kad u vrijeme posuđivanja ne posluđiva u toj valuti koja je nesigurna, čija vrijednost spada, nego posudi u drugoj valuti koja je stabilna. Recimo kao što danas, je danas dolar ili euro, čija je s valuta prilike stabilna odnosno na ostali. Znači posudi u toj novcu i taj osoba vrati u toj valuti. I time sebi garantuje da neće puno izgubiti prilikom posuđivanja. A ne da u jednoj valuti vrati do da jednoj dadne, a da u drugoj vrati. Kada je te dozvoljeno? U kojem slučaju dozvoljeno? Dozvoljeno, znači recimo da se posudi 3000 dolara, a da se vrati u eurima. Koji je, koja je to situacija kada je dozvoljeno? E, ima situacija dozvoljeno, dokazuje se sa hadisom Abdullah ibn Omer. E, hadis je, u sebi ima neke slabosti, se neke ravije koji su slabi. E, da je U tom hadisu je došlo, da je Abdullah ibn Omer pitao poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, ja odim na, na pijacu, na suk i kaže uh, prodam nešto za dirheme. Prodam za dirheme. A onda kaže umjesto dirhama uzmem dinare. Ili kaže prodam za dinare, a umjesto dinara uzmem dirheme. Je mi to dozvoljeno? Pamuje odgovori Poslanik sallallahu alajhi wasalam kaže la bes. Nema smjetnje da čutam. Ne. I da kan risa'a yawmiha. Nema sve bude znači tako ako je po cijeni tog dana znači znači po valuti znači uh, uh, po kursu tog dana walaisa bainakum a našle znači, se a da ni među vama ništa znači nije ništa jedan drugom više ne dugujete ovaj hadis kada preuzmemo naš koketan slučaj znači čovjek pogodi 3000 dolara I kada mu treba vratiti, ovaj mu hoće, nema ti u tome. Međutim, kada mu vraća u eurima, mora mu dati znači, u, po kursu eura tog dana kada vraća. Bez obzira ko bio u gubitku, ko bio dobitku. To ako oni hoće. Znači, dozvoni vrati u eurima. Znači, posudio je dolarima. A on ovako, šest mjeseci vraća u eurima. Međutim, znači, ako mu vraća znači, tog, koliki je kurs tog dana? Eura. Po kursu vraća u eurima. Se, ne ostaje. Ne ostaje među njima ništa. Ne da mu pola dadne, a pola ostane. Nego sve mu mora vratiti. I to je taj slučaj kada je dozvoljno u jednoj valuti da a u drugoj vratiti. Znači, u jednoj valuti kada se u drugoj drugo, drugo vratiti, je to kada se znači, istog dana, po kursu tog dana vraća. Po kursu tog dana vraća. Po kursu te valute tog dana vraća. I da ništa među njima o, duga ne ostane. Ne znam da sam bio dovoljno. Uglavnom, to je to po ovom pitanju. Laza najbolje. Deveto pitanje. Iz vaši oni izlaganja su zaključio da namaz koji se obavi u posljednje tečine noći koliko kanjam po, po takvimu nije ispravan jer u takvimu je za vrijeme sabah namaza upisana takozvana lažna zora. Meni zanima da li je period koji je u lažna zora ima propis posljednje tečine noći ili ili namaz u tom periodu treba izbjegati. Dok ne budemo sigurni. Sigurni da je nastupila prava zora da se za sabah nagrad najbolje nagradom. Ispravno je znači da ta taj period E, taj period koji se smatra lažnom zorom, da to stvari, da taj, to, to uh, spada uh, u trećinu noći, u zadnju trećinu noći, i da je dozvoljeno u tom vremenu klanjati, znači Jamu, u i vitre, i da je dozvoljeno, kada se posti, u tom vremenu jesti, sve dok ne nastupi prava zora. Znači, to se smatra u zadnji trećini noći, i dozvoljeno u to vremenu jesti, ako čovjek hoće zapostiti, sve dok ne nastupi prava zora. A vlazna najbolje. Desi je to, e želim da postavim pitanje da da dvorite, jer mi odgovorite ja, jel mi jel mi radi o mom rođenom vratu koji, koji se kocka malo kao da nije Bos, bosanac onaj pita dogovori koji se dugo vrijeme kocka kak se Kotska tako ne ostavlja novac za familiju ima i ženu i djecu neki put ostane bez imalo para u džepu čak i za jelo meni kao, kao moj rođeni brat teško mi pada to pa i, i pom, puno ra, razmišljamo oko toga pitanje je li mi haram da mom bratu da, da, da dam mom bratu para kad se nalazi u takvoj krizi da i da potpomaže njegovu familiju i, i ili šta bi da radim a da nije haram, ali vas nagradio. E, što se tiče davanja e, u tom stanju, ako je takav obrat, znači e, kocka i e, novac i metak, e, davanje njemu, pomaganje njega, davanje njemu novca e, uz mogućnost da on i taj novac prokockati je haram. Ako, ako ako se pouzdano zna da će on i taj novac moguće da i da je njega pokodska onda hara njemu davat a što se davane nje njegovoj ženi i djeci nema smj ljudi to da je to, to pohodno djelo i, i, i može prelazi čak i u obavezu ako, ako uh, taj tvoj brat jel nema živog oca koji je obavezan jel nakon uh, ako je tako stanje njegovog sina jel da, da izdržava njegovu njegovu ako je moguće se naravno da izdržava njegovu ženu i djecu Znači, tebi je mustehab e, i još i održavanje, vid održavanja rodinskih veza sa tvojim bratom da pomažeš njegovu ženu i djecu. Znači, ti trebaš, e, ako hoćeš da im pomogneš, a trebaš u to slučaju, naravno, naravno, trebaš njega da savjetiš da se toga kloni, a, da, da, da se ostavi toga. a Znači, da daješ novac njegovoj ženi i djeci da njima daješ. Znači še da ona troši, da, da spolaže time da ne, doda, ne da se da njemu da on opet il, da dođe u situaciju da, da pokoska taj imetak. A ako znaš sigurno da, ako bi mu dao da bi on išao da, da, da, ili da postoji velika mogućnost da bi on proskao, haram ti na njemu daješ lično, jel? nego da daješ njegove poroci. Allah zna najbolje. E, 11. pitanje. Našao sam na internetu emulgatore brojeve koji su haram muslimanova izdati u Hlandiju strani islamske organizacije pa sam se koliko za moga. A skoro sam naišao na jednom proizvodu koji je halan mulgator koji ima na, ist, na listi brojeva kao, haram, brojeva kao haram, pa me to dosta zbunilo i ne znam šta da radi, pa, pa mi treba savjet, neka za Laha nagradi, amin. Po pitanju mulgatora ili, ili tačnije aditiva, e, o tome sam ja lično pisao teksti obavljene na ranci num i na stranci alidaje, detaljna tekst i analiza ovog pitanja. Uh, pa volio bi da se da ova osoba pita da se vrati na taj znači aditivi. Molgatori i njihovi šeredski stav stav uh, šereta tema njima i odnosno rezine, uglavnom rezine toga te, uh, te studije analize koje se napravile to da ono što se naziva emulgatorima ili aditivima kod nas pod raznolikim brojevima da da je da ti emulgatori, bez obzira, znači govorimo o emulgatori koji imaju i koji su životinskog porijekla, znači životinja koji nije zaklonala na ovom način ili koji uopšte nije dozvoljeno jesti, če je nije dozvoljeno jesti, i, i svinje, znači emulgatora koji su različno mjesto i svinje su ili neke druge životinja, da ti emulgatori ispravno da su prilikom procesa hemijske proizvodnje da su doživljali promjenu u, u, u sebi, takvu promjenu da se totalno promijeni u neku drugu tvar. Promijeni se znači u neku drugu tvar, drugu substancu. Te prema tom, a po ispravnijem čeniaka, kada se neka stvar koja je nečista, kada neka stvar koja je nečista promijeni, kada se neka stvar koja je nečista promijeni u znači kada se promijeni u neku sasvim drugu stvar, da onda ona postaje halal i dozvoljena što je tema za sabel. Uglavnom na osnovu toga jel i a to su vidali određeni taj stav su iz određeni šejhanci, ustanovili su islamski stručnjaci iz medicine koji su analizu, a to su podvrgli i neki kafirski stručnjaci da naši amolgati koji su jedno videli neke druge životinje da u svom hemijskom procesu dožive promjenu ako se petrov neku drugu stvar, takozvano isti hale mesela, isti hale primjestva i time postoje čiste i halal za korišćenje. Prema tome, razumi ovog odgovora na ovo pitanje to da je da je ako a, ako mene pita, znači dozvoljeno koristiti emulgatore bez obzira koji brojeva bili i da se ne treba na njih osvrtati. Pogotovo što je to je u današnje vrijeme došlo, je pa pa to da um bihe belo nešto što je nemoguće izbjeći jel. toliko je tih molgator na stotine, e, preko stotina molgatora ima se sabire koje šta rekao koji brojevi su koje je, e, po, u, u, koji brojevi e koji pravi ti molgator al sadrži u sebi nešto što je sporno otprilike izađe kod stotinjak znači Čovjek, znači žena kada vidu u trgovinu kupuje nešto, treba nositi spisak o stotinjak tih brojeva i da svaku zaku kupuju, i da gledaju za viru i imali li taj broje, ne imali broje. Tako je nešto, jel, a, a, zaista velika teškoća. Za, za jednog muslimana, za jednu ženu kada treba da ide u da kupuje, jel? I to je vrlo teško utvrdi. Ne. Ako neko kaže, pa ne znam, ja sam nesiguran za jedan, dva broja, ne, uh, zašto se samo za jedan, dva broja, kao što je, jel, uh, za kojima broja, kaže 70 i neki, što ja znam, da on, svinjski, ost... ne. Tri stotinja brojiva, svi su oni sporni. Sa ove strane, za koje su sporni? Za oni koji kažu da su sporni, jel? Znači, treba gledati ili stotinu svih brojiva, ti stotinu ili više o stotinu, i ne tre A ovo malo prije što sam navio, je ispravno, je da ti emulogatori su zaživjeli, je li znači ti koji su životinskog predikla, svinskog predikla, zaživjeli su promjenu u sebi, istihalu, pretovali se u drugu tvar, pretovali da čisti su i dozvoljeno ih je konzumirati. E, I time, je li opet jel, najbolje vrata na onaj tekst da se detaljno pročita, Allah zna najbolje. I sa ovim, evo, sa ovim pitanjem 11. je završili smo ovo večerašnje moje druženje i obraćanje. opise od odužilo. Po, podosta ali tako je to jel? E, molim Alaha Đelšanuhu da, da ovo što smo već razgovorili i čuli jel? da bude dokaz za nas a ne protiv nas i da se okoristimo od da se okoristimo od toga e, ovaj tekst od emulgatora znači nalazi se na stranici Num ili na stranici El Hidaye pitanje i odgovori jel pitanje odgovor znači dovoljno da se ucari da se uputa riječ aditivi jelino internetu da uca se riječ o gatr aditivi i, i moje ime izače taj tekst e, koji je malo produžije ali detaljnije e, je potom pitanja e dang mil govor ono što do sada govorim da se da, se, da se odgovori na ova pitanja eventualno ako ima još, još koje koji pitanje nije problem to da da se produži ako ima Bismillahirrahmanirrahim Znači pitanje je bilo e, pitanje glasi da li je ispravno poznajemiti određenu sumu nauca od jedne osobe da bi se vratio drugoj osobi kojoj se žuri sa isplatom Allah nagrade pođevazanje Amin e, Narodno je da je ispravno i čak je i poživljeno, čak je nužda, čak je u određenom situaciji vađeb, jel? Ako, ako je čovjek određenoj osobi dužan da vrati u određenom roku i kad dođe taj rok, on ne, ne ima nosa da da vrati, jel? Naravno, druga strana, jel, ona treba da, druga strana, taj ko, koja posudla treba da radi po kuranskom ajetu. Fa in kane zu usratin fe neziratunila mejsara Ako je, znači, u, u čovjek u neimaštini, u oskodici, znači neka mu odgodi pa ovaj, znači hoajte znači, koji nema način da vrati dug u oskudici, znači u siramaštu ne može vratiti dug e, ona koji posuđuje njemu je da da ga sače kad bude u mogućnosti znači ovo, na ovo očekuram skad Međutim znači dođemo staate da smo nekom nekom posudili dođe rok da mu vratimo ne možemo mu vratiti ali bi mogli od nekog drugog da posudom da v njemu vratili u tom slučaju al ja ne osumnje da to izlazi rešenje i da to izuzetno dobro rešenje počeo da se jel, da se e, izvinjavamo da tražimo produženje vraćanja e, za vraćanje duga ili da izbjegamo tu osobu i, i, i tako dalje da se upuštamo još gore jel da gubimo obraz i stid i i, i, i manet, bolje je posuditi od nekog drugog da će se vratilo ovoj osobi pa onda onoj drugoj jel kaže nađi da se vrati kad samo ono kad se dogovor nema sumnje da je ovo jel da je ispravno da dozvolimo i da čak jel požejno a može čak i nekad i važnije u toj situaciji a la zna najbi